În această dimineață Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre repoziționarea noastră în trei arii ale vieții noastre. Și ele sunt foarte importante. Normal, pentru fiecare domeniu ar trebui să stăm, să discutăm, dar mă simt puțin accelerat să trec cât se poate de repede să putem ajunge la alte subiecte pe care Dumnezeu le vrea pentru noi anul acesta, să le asimilăm și să le uh, realizăm în trăirea noastră de zi cu zi. Primul lucru despre care vreau să vorbesc în această dimineață este repoziționarea noastră față de rolul femeii în familie, în biserică și în societate. Vedeți, la ora actuală sunt foarte multe contradicții care apar referitor la subiectul acesta. Și noi ca și creștini, noi trebuie să știm care este poziția pe care trebuie să o luăm Femeile trebuie să înțeleagă cine sunt ele, cine le spune altcineva sau ele sunt, de fapt, așa cum le privește și cum le-a creat Dumnezeu. Pentru că, de multe ori, noi ne luăm după ceea ce se întâmplă în jurul nostru și realizăm că am crezut o minciună, realizăm că, de fapt, cei care ne-au informat nu au fost informați destul de bine. Că de fapt informațiile în marea majoritate a lor își au caracterul lor subiectiv. Dar în ceea ce privește rolul femeii, în societatea de astăzi, femeia a luptat și a reușit să distrugă limitările care i-au fost impuse. La nivel mondial, vedem o realizare în domeniul acesta. Am rămas foarte mișcat când am citit însă ce se întâmplă chiar în această vreme, în anumite țări, în anumite locuri. Și m-am gândit ce binecuvântate sunt femeile care trăiesc în libertate, femeile care beneficiază în mod special în împărăția lui Dumnezeu de harul și binecuvântarea Domnului. Acum, mișcările care au fost până acum, prin care femeia a început să lupte, văzându-se limitată și văzând că în ea există, potențial care nu este folosit, văzând că viața ei este limitată și redusă la anumite limitări și ea nu poate să trăiască viața din plin așa cum simte că a fost creată și binecuvântată de Dumnezeu. E drept că au fost unele greșeli care s-au făcut dar ce se constată în ultimul timp este că pe măsură ce femeia este emancipată, bărbatul devine pasiv, dezorientat și dezechilibrat. Tot mai mulți bărbați își părăsesc poziția pe care o au și nu-și mai pot îndeplini mandatul de tată, de soț, de protector al familiei. Și în felul acesta se produc dezechilibre care pe noi, generația mea, este îngrijorată referitor la ceea ce va fi în viitor. Uitându-me la disfuncționalitățile care au loc în societate la ora actuală, Uitându-mă la modul în care lesbianismul, homosexualitatea, libertinismul amenință familia. Și noi trebuie să înțelegem că toate aceste lucruri, chiar dacă se întâmplă în majoritate în afara bisericii, influențează și vedem lucrul acesta în mod concret chiar și biserica. Viața, relația spirituală a oamenilor cu Dumnezeu. Femeia a ajuns la ora actuală să se afle în toate pozițiile sociale, în toate areile vieții. Nu există în marea majoritate în țările democratice. Nu există limitări pentru ea. Ce se întâmplă în familie? În familie, cum spuneam, lucrurile se pare că au scăpat de sub control. În familie sunt disfuncționalități care amenință copiii de astăzi. Îi amenință în direcția în care ei se dezvoltă din punct de vedere a înțelegerii vieții dar și din punct de vedere emotiv-afectiv. Tot mai puțini părinți stau lângă copiilor să le răspundă nevoilor emoționale prin care trec. Familia este celula de bază a societății și în cadrul bisericii este Celula pe care se zidește întreaga lucrare, pentru că Dumnezeu, atunci când suntem într-o familie, ne privește în complexul acesta, nu numai la nivel individual. Dacă vedem încă de la început, Dumnezeu a lucrat în direcția aceasta. Și oamenii lui Dumnezeu care au înțeles mesajul acesta, au venit înaintea lui Dumnezeu și când s-au predat Domnului, au spus, eu și casa mea voi sluji Domnului. Este important lucrul acesta să nu ne gândim doar la noi, ca și părinți, să ne gândim la copiii noștri, să ne gândim la generațiile care vor urma. Și pentru că părinții își au două funcții foarte importante, Soțul și soția, mama și tatăl, în primul rând, în familie, trebuie să fie un model viu pentru copiii lor. Și în al doilea rând, ei trebuie să aibă responsabilitatea să răspundă nevoilor copiilor lor. Nu numai nevoilor materiale, dar în mod special nevoilor sufletești și nevoilor spirituale. De aceea, în familiile noastre, mama și tata trebuie să-și realizeze locul, mandatul și scopul pentru care Dumnezeu i-a creat. Relația conjugală este o relație mutuală care aduce completare unul altuia în respect și dragoste. Și când această relație se stabilește între un bărbat și o femeie, familia aceea este o familie binecuvântată. Dar dacă nu există acest respect, nu există această dragoste care ne leagă ne unul de celălalt, familia este amenințată. La ora actuală sunt tot mai multe divorțuri, pentru că această relație nu este mutuală, această relație nu este într-o formă în care să se complecteze unul pe celălalt, nu este în respect și nu este în dragoste. Ca și creștini, noi trebuie să înțelegem că Apostolul Pavel, chiar dacă, și putem să privim la Isus Hristos, lucrarea lui Dumnezeu în general, lucrarea lui Dumnezeu în general privește femeia egală cu bărbatul. Mântuirea atât pentru femeie cât și pentru bărbat este în aceeași termen. Chiar dacă în limba română, în traducere, s-a strecurat o greșeală și au fost o generație de creștini aici în România care au crezut că femeia are un statut aparte în ceea ce privește mântuirea. A fost generația mea care a crezut că femeia este mântuită prin naștere de fii. Pentru că așa a fost tradus în limba română și pentru că cuvântul mântuire, fiind două cuvinte în limba greacă, sozo și zotiria, în limba română este tradus cu același cuvânt. Dar ele înseamnă lucruri diferite. De aceea s-a stricurat această greșeală. Dar statutul mântuirii, modul în care o femeie și un bărbat sunt mântuiți. Este același, prin jertfa lui Iisus Hristos. Nu există altă formă de mântuire. Apoi, când ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt în ziua Rusalilor, îmi place foarte mult cum este menționat acolo, bărbați și femei erau adunați toți împreună, și Duhul Sfânt n-a făcut o selecție și să zică numai pe bărbați îi umplu cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a umplut pe toți cei care erau prezenți acolo, bărbați și femei. Îl vedem pe Iisus Hristos, respectul care l-a purtat femeii și modul în care le-a implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Problema apare la apostolul Pavel pentru că unii, citind epistolele care au fost scrise unor biserici, neînțelegând că Apostolul Pavel a dat unele învățături referitor la anumite biserici într-o conjunctură socială, în mod special conjunctura în care se afla femeia în acea vreme. Pentru că Apostolul Pavel căuta, Pacea căuta liniștea și căuta să elimine orice tulburare posibilă. De aceea, într-un anumit cadru specific, Apostolul Pavel a dat anumite învățători. Dar rămânem foarte uh, întăriți când vedem principiul pe care Apostolul Pavel l-a spus în ceea ce privește femeia. Este un principiu pe care el l-a prezentat foarte clar și aș vrea ca să îl înțelegem. El spune în Cuvântul Domnului, în Galateni în capitolul 3, versetul 27 și 28, toți care ați fost aici este un principiu, aici se refere la un mod general, în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu și îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind nepărtinitor. Un Dumnezeu care are respect cât se poate, atât ce privește naționalitatea, cât și în ce privește sexul. Toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, toți, nu mai este nici iudeu, nici grec. Așa că nu trebuie să umblați, să purtați nume de evrei. Să vă tăiați prejur. Este foarte clar lucru. Nu mai este nici iudeu, nici grec care reprezintă neamurile. În împărăția lui Dumnezeu s-au șters aceste diferențe. Nici parte bărbătească, nici parte femeiască fiindcă toți suntem una în Hristos Isus. Aceasta este viziunea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne separă bărbați de femei, de aceea nici noi în biserică nu avem asta-i partea femeilor, asta-i partea bărbaților, ci suntem cu toți împreună. Familia este împreună, este ceva extraordinar. Și aș vrea să înțelegem că în vremurile de astăzi și în ceea ce privește biserica, lucrarea lui Dumnezeu este dată pentru toți. Nu face Duhul Sfânt nicio diferență în ceea ce privește darurile Duhului Sfânt și nu îl găsim pe Apostolul Pavel să spună, pentru bărbați, Duhul Sfânt are aceste daruri, pentru femei, Duhul Sfânt are aceste daruri. Și darurile lui Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt au fost revărsate peste toți. Apoi, dacă vreți să știți, în Europa, prima, primul creștin din Europa a fost o femeie, Lidia. El vedem pe Acuila și Priscila, soț și soție, că sunt împreună în lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă vom citi faptele apostolilor, vom realiza lucrul acesta că în biserica primară nu se făcea o deosebire în ceea ce privește lucrarea între femeie și bărbat. Și lucrul acesta este important pentru noi să-l cunoaștem. Pentru că femeile au un potențial deosebit. Ele au o sensibilitate deosebită și când ele sunt folosite de Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântează locul acela, Dumnezeu binecuvântează biserica aceea. Și noi ne rugăm Domnului, indiferent care au fost mentalitățile și Cadru și mediul din care veniți. Ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească, să respectăm principiile biblice. Și când va veni vremea ordinării, noi nu vom ordina numai pe bărbat, ci și femeia, pentru că ei sunt una, ei sunt împreună. Avem unele probleme în ceea ce privește supunerea și Uh, au, există versete biblice în direcția aceasta. Și Apostolul Pavel, când se referă specific la anumite situații, el spune referitor la lucrul acesta în ceea ce privește autoritatea delegată a lui Dumnezeu în familie. Dar... Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă două principii. În Efesenii, în capitolul 5, versetul 21, spune Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Supuneți-vă unii altora. Această relație mutuală se extinde și la nivelul acesta al supunerii. Colosen 3 cu 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă are unul pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos pe voi, așa să vă iertați și voi unul pe altul. Așa cum am cântat în cântarea de înainte, mai iertat să pot și eu ierta. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Așa că femeia trebuie să înțeleagă cine este, cum o privește Dumnezeu. Bărbatul nu trebuie să fie frustrat de-atorită acestui lucru. Și nu trebuie să se retragă, nu trebuie să devină pasiv, nu trebuie să se dezechilibreze, pentru că atunci când bărbatul și femeia, soțul și soția sunt împreună, legați unul de altul în societate, în familie și în biserică, Dumnezeu se poate folosi de fiecare din ei la potențial maxim. Și dorința noastră este să trăim la potențial maxim. Dorința noastră este să putem să beneficiem de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru noi în această combinație, bărbați, și femei împreună. Ne complementăm unii pe alții. Și acum apostolul Pavel încearcă să ne descrie lucrul acesta, că suntem mădulare unul altuia. Că unul este ochi, altul este mână, altul este picior. Și nu putem să spunem unul celuilalt, n-am nevoie de tine. Pentru că fiecare suntem importanți la locul pe care Dumnezeu l-a destinat pentru noi să ne realizăm funcțiile cu care am fost creați. Dacă ai avut anumite păreri, subiectul acesta este cât se poate de vast. Unii, chiar credincioși, se ceartă în ceea ce privește aspectele pe care le-am prezentat. Dar noi trebuie să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu, principiile împărăției lui Dumnezeu, să excludem anumite lucruri care au fost reglementate pentru o perioadă care s-a referit la o situație concretă sau la un aspect cultural. Și să înțelegem să le aplicăm principiile care guvernează împărăția lui Dumnezeu. Al doilea subiect în care aș vrea să ne repoziționăm este un subiect care, pe vremea mea, mi-amintesc când, și acum suntem în perioada examenelor de admitere, și lucrul acesta este foarte important să-l cunoaștem. Pe vremea mea, părinții mei, când le-am spus că vin la oraș, la liceu, Deși nu erau în, în satul nostru, tatăl meu era, avea o educație cea mai mare. Și când ne-am spus că vin la liceu, au zis, pruncul meu, nu știu, da s-ar putea să te pierzi acolo. Că pentru noi nu-i școala. Tatăl meu era brigadier și mi-a spus mie și a zis, uite, am atâtea cocii aici cu cai și te fac cărăuș. Eu nu prea am înțeles lucrul acesta. Fratele meu de-al doilea, el a înțeles și s a stat un an de zile până când am zis eu, nu se poate! Nu-l ține aici că viitorul pentru el nu-i la cai! Și... Erau prea puțini pe vremea respectivă, Mia știe lucrul acesta, prea puțini dintre creștini care uh, mergeau la un liceu, mai ales la facultate, era ceva foarte rar. De aceea aș vrea să vorbesc puțin despre repoziționarea noastră față de știință, educație și cultură. Frații mei, trăim într-o societate Într -o, cu o dinamică extraordinar de ridicată. Sunt schimbări fantastice. Niciodată n-am crezut că meseria pentru care m-am pregătit a, mă va depăși în cazul în care doi sau trei ani nu mă informez. Și după ce am făcut o pauză, de trei ani, după ce am venit din Statele Unite, mi-am dat seama că sunt depășit. Mi-amintesc că totdeauna eram în trendul acesta să mă pregătesc despre în domeniile în care apar, și când au apărut calculatoarele, fiind electronist imediat am acceptat să mă duc la un curs postuniversitar de un an de zile. Eram tânăr căsătorit și m-am dus la Cluj. Un an de zile am lăsat familia și m-am specializat în calculatoare. Apoi a apărut electronică aplicată cu microprocesoare și am zis mă duc să fac și cursul acesta post-universitar. Alte luni de zile implicat în această activitate. Și după trei ani de zile, când am ajuns în Statele Unite, mi-am dat seama că tot ceea ce am învățat a evoluat atât de rapid încât sunt pe din afară. În vremea când am învățat, eram specialist. Aveam rezultate deosebite, eram foarte apreciat. Și după trei ani de zile, stăteam și mă uitam la ele, mă uitam la tinerii care deja au intrat în calculatoare și vedeam cum manevrează și rămâneam mirat și mi-era rușine și ziceam, vai de mine, eu cu diplome de specialitate în domeniul acesta, un om de clasele primare știe mai mult decât mine. Frații mei, aș vrea să înțelegem Că Dumnezeu ne-a chemat și că mandatul nostru în lumea aceasta nu este să ne retragem, nu este să ne lăsăm depășiți, nu este să ne speriem de știință, de educație și de cultură, ci noi trebuie să înțelegem că dacă noi nu ne vom implica ca și copii ai Lui Dumnezeu, care înțelegem principiile împărăției Lui Dumnezeu, care dorim să facem dreptate, care vrem să fim o binecuvântare, alții se vor implica, care nu vor aplica aceste principii. De aceea Dumnezeu a cercetat pe oameni ai Lui deosebit, sunt oameni creștini care au obținut premiul Nobel, sunt cercetători în cele mai diverse și vaste domenii de cercetare, sunt oameni de știință, profesori, la toate nivelele. Dumnezeu are oamenii lui. Pentru că Dumnezeu vrea să influențeze societatea, știința, cultura prin oamenii lui. Și dacă noi nu vom stabili și nu vom promova principiile împărăției lui Dumnezeu în domeniul acesta, atunci alții vor face, dar noi vom sta pe tușă și vom zice unde a ajuns lumea. De aceea dați-mi voie să spun tinerilor în această dimineață. Și nu numai tinerilor, avem în biserică oameni în vârstă, care la vârsta aceasta fac medicina, care fac management, care fac alte și alte specializări. Pentru că Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă. Și vreau să vă încurajez, tinerilor, să nu vă puneți pe tânjală. Când vine la mine un tânăr și îmi spune, o, oh, nu știu, să mă duc la facultate, să nu mă duc la facultate. Du-te la cea mai bună facultate. Chiar dacă trebuie să lucrezi vara, e foarte bine. Vei lucra. Noi aici avem un hard deosebit. În Statele Unite, un student care face o facultate oarecare este dator 20 de ani să plătească pentru specializarea pe care și-a făcut-o la facultate. 20 de ani plătește. Și nu se poate mișca dintr-un loc în altul pentru că trebuie să dea lunar. Ceea ce s-a împrumutat pentru a-și face studiile. Și noi vom ajunge acolo, dar cam deodată, dacă lucrezi vara, plot să-ți plătești pe un an de zile aproape cheltuielile. Și dacă Domnul te binecuvântează cu părinți care te pot ajuta, e și mai bine. De aceea, sfatul meu este să ne repoziționăm în ceea ce privește și să nu cumva să ne lăsăm timorați, deranjați, dezechilibrați de aceste, aceste vorbe care se spun și cu care sunt acuzați creștinii, crede și nu cerceta. Biblia nu promovează o asemenea atitudine. Salmul 112, versetul 2 spune, mari sunt lucrările Domnului, Cercetate de toți cei care le iubesc. Domnul vrea să fii un om care să cercetezi lucrurile. 1 Tesaloniceni 5 cu 21. Cercetați toate lucrurile. Selectați-le și păstrați ce este bun. Iacov nu cu 5. Dacă vreunia din voi îi lipsește înțelepciunea. Să ceară de la Dumnezeu și Dumnezeu vrea să o dea cu mână largă celor care cer înțelepciune, cunoaștere, pricepere, chipzuință. Citiți proverbele și veți rămâne mirați. Capitolul 1 din proverbe ne spune de ce proverbele au fost incluse în Biblie. Pentru că aici există Oameni al lui Dumnezeu, luminați de Dumnezeu, care au scris aceste învățături pentru cunoaștere și pentru înțelepciune, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, pentru dreptate și judecată, pentru cunoștință și chipzuință, pentru a-ți mări știința. Biblia este de acord ca tu să-ți mărești cunoașterea, ca tu să te educi, ca tu să fii un om de cultură, ca tu să fii un om cu o cunoaștere deosebită. Și să nu te iei după toate descoperirile pe care vin oamenii și zic avem o fosilă de 400 de milioane de ani. Și apoi, după o fosilă, după un ciob de os, construiește un orangutan. Și face tot felul de minuni să sucească mintea oamenilor. Ca nu cumva oamenii să creadă în Creatorul care există, în Dumnezeul care a creat lucrurile, Universul și pe noi înșine. Dar sunt oameni lui Dumnezeu care s-au ridicat. Oameni de știință care au explicat cât se poate declar creaționismul, vice versa, evoluționismul. Și toate aceste lucruri sunt cât se poate declare la ora actuală, chiar dacă mai sunt unii care vor să le sucească. Nu știu care a fost poziția ta până acum, referitor la știință, educație și cultură. Dar aș vrea ca Duhului Dumnezeu să te călăuzească, să devii un cercetător, să devii un om care poate să intre în dialog cu oricine, care nu poate să fie pus la pământ pentru că nu are anumite informații într-un domeniu oarecare. Repoziționează-te pe tot ceea ce poți, ce fii cap și nu coadă. Al treilea domeniu, care se leagă tot de zilele noastre de astăzi, în care trebuie să ne repoziționăm, este stresul. Stresul este ucigașul numărul unu în vremea pe care o trăim astăzi. M-am uitat ieri, am primit analizele pe care le-am făcut și discutam cu soția cum să ne schimbăm anumite lucruri, cum să ne repoziționăm în alimentație, în modul în care uh, acționăm pentru a zidi o sănătate, nu numai nouă, familie întregi. Și am ajuns la anumite concluzii, am citit anumite tratate și uh, rămâneam foarte mirat. De exemplu, citeam referitor la colesterol, că colesterolul, limitele care sunt bune, așa după cum este acceptat la nivel uh, de medicină, este de la 0 la 190. Când deja ai plășit, depășit 190, Deja îi problemă, trebuie să folosești medicamente. Și articolul pe care l-am citit spunea că colesterolul sănătos este între 190 și 246. M-am uitat câtă soție și luat, mă, uite cum am folosit noi medicamente și noi de fapt eram în plaja sănătoasă. Și apoi articolul spunea că fabricanții de medicamente au luptat ca să coboare limita la 190 pentru a-și vinde medicamente. Pentru că foarte mulți care sunt sănătoși au între 190 și 246. Să-și vândă ei medicamentele. Așa că fiți foarte atenți. Nu vă luați după toate lucrurile care se spun, ci verificați-vă, cercetați-vă, întrebați pe mai mulți medici, privind medicamentele pe care le consumați, pentru că s-ar putea întâmpla să vă dați banii să vă distruge sănătatea. În ceea ce privește stresul, la ora actuală, toată lumea, general, valabile, toate concluziile sunt că stresul este ucigașul numărul un. După ce am citit toate articolele referitoare la colesterol, am găsit scris acolo că remediul cel mai important este să scoți stresul din viața ta. Pentru că în momentul în care ai scos stresul din viața ta, explica acolo tot felul de termeni științifici, de domeniu, nu știu să vi le explic, nici nu vreau să greșesc, de aceea vreau să înțelegeți că noi trebuie să ne repoziționăm în ceea ce privește stresul. Lumea este stresată la maximum. Mai ales cu crizele, mai ales cu veștile, mai ales cu situațiile prin care trecem, ne stresează. Și noi trebuie să avem o poziție corespunzătoare în ceea ce privește lucrul acesta. Haideți să vedem câteva surse de stres. Nu am să le epuizez pe toate, dar câteva mai importante... Prima sursă de stres este neiertarea. Dacă există neiertare în viața ta, neiertarea nu este o pedeapsă pentru cel care ți-a greșit, ci este un cuțit înfipt în inima ta care te dezechilibrează, care duce în final la distrugerea ființei tale. De aceea suntem chemați să analizăm aspectul acesta și orice neiertare, orice râcă, orice dorință de răzbunare care există în inima noastră, să-i o predăm Domnul. Să ne descărcăm de stresul acesta care planează în viața foarte multor oameni, care îi distruge. O altă sursă de stres este imaginea de sine, identitatea noastră. Rămâi mirat când stai de vorbă cu oamenii. Câți oameni, într-un procentaj foarte ridicat, au imaginea de sine scăzută. Identitatea lor nu este clară pentru ei. Adeseori, noi credem ce ne spun alții despre noi și nu credem ceea ce ne spune Creatorul nostru. Sunt oameni în viața noastră, unii ne susțin, alții ne încurajează, alții vor să ne dărâme, alții vor să ne manipuleze și să ne controleze, alții sunt pasivi față de viața noastră. Dar oameni care în aspectul lor subiectiv, care nu cunosc în complexitate lucrurile, trăirile și viața noastră, judecând după un eveniment pe care l-am avut împreună, ne caracterizează și ne spun că suntem nu știu cum. Necazul este, dacă numai oamenii străini ar face lucrul acesta, atunci i-am putea respinge cu ușurătate. Dar necazul este că adeseori părinții spun copiilor lor, tu nu ești bun de nimic. Tu n-ai să ajungi nic nimic în viață, nu vei face nimic în viață, tu ești un prost, tu ești cu mâinile legate. Cine știe câte blesteme în stare de nervi, în stare în care părintele nu-și dă seama ceea ce face cu copilul lui. Și copilul trăiește sub imperativul și puterea și blestemul acestor cuvinte toată viața lui. Și se trezește la un moment dat că într-adevăr nu face nimic, că într-adevăr nu este bun de nimic, că într-adevăr ceea ce s-a pus peste el îl urmărește în viață. Frații mei, stimați creștini, haideți să nu mai lăsăm pe oameni care nu ne cunosc pe oameni care au subiectivismul lor să pună etichetă pe viața noastră, să ne spună ei cine suntem. Haideți să eliminăm aceste minciuni din viața noastră, haideți să le predăm Domnului și să fim liberi de aceste etichete care de fapt sunt blesteme peste noi, care nu ne lasă să funcționăm la potențialul la care Dumnezeu ne-a creat care ne blochează în anumite momente ale vieții noastre. Cine suntem noi? Dacă te-ai predat Domnului și viața ta este dedicată lui Dumnezeu, tu ești copila lui Dumnezeu. Tu poți totul în Hristos. Tu ai o moștenire. Tu nu ești la voia întâmplării, tu nu ești o frunză purtată de vânt, în furtuna vieții acesteia. O ai o destinație foarte clară. Doamne, dă-ne această identitate solidă și puternică. O altă sursă a stresului este frica. Frica timorează, distruge viața multor oameni. De aceea, Biblia cuprinde mesaje nenumărate. Nu te teme! Deutronomul 1 cu 21. Nu te teme și nu te înspăimânta. Psalmul 23 cu 4. Nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Psalmul 46, versetul 2. Nu mă tem chiar dacă s-ar zgudui pământul. Adeseori fobiile noastre, temerile noastre creează dezechilibre pe care nici nu le putem măsura în stricăciunea pe care o fac vieții noastre. Nu putem să ne imaginăm și de multe ori nu știm de unde vine asta, de unde vine cealaltă, sunt lucruri pe care noi, uși deschise, pe care noi le lăsăm să opereze în viața noastră, să creeze stres în viața noastră. Haideți să închidem aceste uși. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne predăm Domnului și temerile noastre să îi le punem în mâna Lui să lăsăm pe El să conducă mașina vieții noastre, El să fie Domnul vieții noastre și tu să stai liniștit și să vezi pe unde te conduce Domnul. Adeseori, noi avem frânele noastre. Îi predăm viața noastră Domnului, dar avem frânele noastre. Și îi spune, no, no, no, mai încet acel, mai încet, mai încet, că mi-e frică. Domnul știe viteza cu care vrea să meargă, care este potrivită pentru tine. O altă în sursă este îngrijorarea. Matei 6 cu 25, nu vă îngrijorați de viața voastră. Filipeni 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic. Și apoi Petru ne spune în 1 Petru 5 cu 7, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Ajută-ne, Doamne, în vremea pe care o trăim. Nu știu cine este scutit de îngrijorare. Dacă îngrijorarea bate la ușa inimii tale, tu trebuie să te repoziționezi și să pui toate îngrijorările tale în mâna lui Dumnezeu. Cea mai eficientă metodă de a scăpa de stres, indiferent de surse, și sunt mai multe surse, dumneavoastră le puteți identifica în viața dumneavoastră, cea mai corectă, cea mai eficientă metodă de a scăpa de stres este să te predai, Domnului. Când vii aici duminică dimineața, când vii aici miercurea, când vii aici cu o altă ocazie, predă-te, Domnul! Mi-mi place să ridic mâinile sus și să spun Doamne, mă predau Ție, Doamne! Mă predau Ție! Ia poverile de pe umerii mei, de pe inima mea! Ia orice îngrijorare, orice frică! Ia orice stres de peste viața mea Vreau, Doamne, să simt atingerea Ta Vreau să funcționez la potențialul maxim Aceste poveri mă încorsetează, mă leagă Și nu pot să fiu cine ar trebui să fiu Cine te aștepți Tu, Doamne, să fiu Ajută-mă, Doamne, să predau aceste lucruri în mâna Ta Așa cum spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 4 nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, orice sursă de streț, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, fiți atenți, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere va stăpâni inimile și gândurile voastre. În Hristos Isus, în dimineața aceasta, ai avut harul să auzi aceste informații. Este la latitudinea ta deciziile pe care le vei lua, modul în care te vei repoziționa, modul în care vei acționa de aici încolo. Dar aș vrea să înțelegi, dacă încă nu te-ai predat Domnului, dacă tu încerci prin această furtună a vieții, să conduci barca vieții tale și nu-l lași pe cel care este specialist, pe cel care te cunoaște, pe cel care știe la ce parametri te-a creat, să conducă viața ta, atunci tu vei beneficia de stres. Dar dacă îți predai viața în mâna Domnului, El este Cel care vrea să aducă pacea, care întrece orice pricepere da. în inima și la nivelul gândului tău. Să te poți odihni liniștit, să nu te mai tulbure nimic, să te scoli în fiecare dimineață fresh și să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, astăzi vreau să călătoresc cu Tine, vreau să decid împreună cu Tine, vreau să primesc sfat de la Tine, vreau să primesc atingerea Ta. Dacă este cineva aici în această dimineață și încă nu s-a predat Domnului în totalitate, încă stresul, anumite lucruri ale trecutului creează disfuncționalități în viața lui și nu este eficient și nu, este, și nu lucrează la potențial maxim și viața lui nu este trăită din belșug, ci este frântată și este distrusă în anumite momente este ocazia în care să vii la Dumnezeu. Vreau să ne plecăm capetele, pentru că vreau să dau ocazia acestor persoane să vină la Dumnezeu. Vreau să dau ocazia acestor persoane să-L primească pe Iisus în inimă și apoi cu Iisus Hristos această pace care întrece orice pricepere.